Вирвало його із трансу, і він здійняв на неї очі. А кутики його рота смикнулися, склавшись у бліду коротку усмішку. Він покинув свою виделку та прийняв подарунок. Кара передала бліду усмішку Піп. Вона мала втомлений вигляд. Минуло три ночі. Три ночі Піп була надто зайнята, щоб зателефонувати їй і заколисати розмовою. Піп розуміла, що Кара просто лежить у ліжку без сну. Темні кола під її очима були доволі промовості. А тепер очі подруги сказали їй щось іще. Вони розширилися і ковзнули вгору, зиркаючи на щось за спиною Піп. Саме тієї миті, коли хтось постукав дівчину по плечу. Крутонувши головою, Піп побачила Тома Новака. Той ніякого їй помахав. Це був колишній хлопець Лорен. Вони розбіглися минулого літа. «Привіт!» – гукнув він, перекрикуючи галас у їдальні – «О, ні, одразу втрутилася Лорен. Ох, то тепер вона все бачить і помічає. Чого тобі?» «Нічого», – сказав Том, прибираючи довге волосся з очей. «Треба поговорити з Піп про дещо». «Ага, звісно, тепер убіє...» Бі...» Кинувся Єнд, миттю виструнчуючись на лавці. Він випростав перед Лорен одну руку, схопившись за край стільниці. «Так я й повірив, що це тому ти підійшов до нашого столика». «Ні, я...» Том затнувся і повернувся до Піп. «У мене є інформація». «Ніхто тобі тут не радий. Геть звідси!» – сказав Енд, і на обличчі Лорен розповзлася втішна усмішка. Вона огорнула Ентову руку своєю. «Я не з тобою розмовляю», – сказав Том і знову повернувся до Піп. «Це щодо Джемі Рейнольдса?» Конор Рвучко здійняв голову на Піп, кліпаючи та проганяючи зі свого обличчя той приречений вираз. Дівчина здійняла руку і кивнула, жестом наказуючи Конорові лишатися на місці. «Ага, а як же?» Криво всміхнувся Енд. Попустися, Енте!» Піп звелася на ноги і закинула на плече важкий рюкзак. Нікого, крім Лорен, це не вражає. Вона переступила через пластикову лавку і покликала Тома за собою, прямуючи під пильним конноровим поглядом до дверей їдальні, що вели на подвір'я. Поговоримо тут, сказала Піп на дворі, показуючи на низеньку муровану огорожу. Вранці дощило, тож цегла досі була трохи волога, і джинси Піп миттю намокли. Том обсмикнув куртку, щоб сісти на неї. То, що ти хотів розповісти мені про Джеймі, це що до того вечора, коли він зник, сьорбнув носом Том. Справді? Ти слухав мій перший випуск? Він вийшов вчора ввечері. Ні, ще не слухав, відповів хлопець. «Я питаю, бо ми вже відтворили пересування Джеймі минулої п'ятниці. Ми знаємо, що він був на рейваху з 21.16 і пішов звідти приблизно о 22.32. Якщо ти бачив його саме тоді, Том втупився в неї відсутнім поглядом. «Я хочу тільки сказати, що в нас уже є ця інформація, якщо ти про це хотів мені розповісти». Том похитав головою. «Ем, ні, не це. Я був на рейваху, але я бачив його не там. Після того». «Ти бачив Джеймі після 22.32?» Увага Піп зненацька надприродно загострилася. Вона чула волання десятикласників, які грають у футбол, як на її наплічник сіла муха, як цегла впинається її у кістки. «Так», – сказав Том, – «після того». «Коли саме? Ну, хвилин за 15. Чи 20 він зосереджено звів брови. Отже, десь о 22.50?» – запитала Піп. «Так, схоже на те». Піп випросталася, чекаючи, що він скаже далі. Том мовчав. «І?» – поквапила його Піп, мимохідь, починаючи дратуватися. «Де ти був? Де його бачив? Це було десь на Гаймур? Де була вечірка?» «Ні, це була та дорога». «Ем, як же вона зветься?» «Ох, Крослейн», – сказав хлопець. «Крослейн». Піп знала тільки одну людину, що жила на Крослейн. У будинку з яскраво-блакитними дверима та діагональною під'їзною доріжкою. Не до Сільва та її батьки. «Ти бачив Джеймі на Крослейн о «Так, він був у бордовій сорочці та білих кросівках. Досить пацифічне вбрання, не помилишся». «Так, він специфічний хлопець», – сказала Піп, скривившись від томової обмовки. «Чому ти був там у той час?» Том знизав плечима. «Повертався додому від друга». «А що робив Джеймі?» – запитала Піп. «Він йшов. Проминув мене». «Гаразд. Він говорив телефоном, коли проходив повз», – запитала Піп. «Ні, не думаю. Не було телефона». Піп зітхнула. «З Томом було складно». Гаразд, що ще ти бачив? Здавалося, що він цілеспрямовано йде кудись, до якогось будинку, може? Ага, кивнув Том. Ага, що?» До будинку. Джеймі йшов до будинку, сказав хлопець, приблизно на середині вулиці. Саме там був будинок Недда Сільви. загриміли думки піп у її голові, вимагаючи уваги. Вона відчувала, як під шкірою шиї вистукує пульс, долоні стали липкими, але дощ тут був ні до чого. Звідки ти знаєш, що Джеймі йшов до будинку? «Бо я бачив його, як він заходить туди», – сказав Том. Усередину слова вирвалися з її рота гучніше, ніж хотілося. Так, він здавався роздратованим, наче це йому було складно спів. «У який будинок він зайшов?» «Ох», – сказав Том, чухаючи голову і перекидаючи волосся на інший бік. «Було пізно, я не дивився на номери будинків, не знаю». «Ти можеш описати, який вигляд мав у будинок?» Пальці Піп вп'ялися в муровану огорожу. Цегла шкрябала пальці. «Якого кольору були двері?» «Ем, він глянув на Піп. Здається, білого». Піп видихнула. Вона відхилилася назад, розтиснула пальці і опустила погляд. «Отже, не будинок, не дасіль ви. Добре. «Стривай», – сказав Томзненацька, і його погляд швидко упав на неї. «Власне, ні, навряд чи вони були білі. Ні, тепер я пригадую, вони були якісь яскраві, блакитні, так, блакитні». Серце Піп Миттю зреагувало на його слова. Серце закалатало у вухах швидким перебоєм, що майже звучало як не да сіль не да сіль не да сіль -ва». Вона змусила себе стулити рота і розкрила його лише тоді, коли змогла сказати «Будинок із білою цеглою? З відкими лозами по один бік?» Том закивав, і його обличчя ожило ще більше. «Так, це був він. Я бачив, як Джеймі заходив у той будинок». «А ти бачив когось іще? Хто йому відчинив?» «Ні, тільки, як він заходить?» «У будинок до Сільви». Зрештою, так вони домовлялися. Джеймі мав прийти до Нед після поминок, так він сказав Конорові. «Так, Нед», – сказала Піп. От тільки Нед також запевняла, що того вечора Джеймі до неї не прийшов. Що в останнє вона бачила його коли той ішов від неї в натовп шукати людину, яку там помітив. Але Том каже, що Джеймі заходив до її будинку о 22 годині 50 хвилин після рейваху. Отже, хтось бреше. А в кого є причини це робити? Томе, сказала Піп, ти не проти розповісти все це ще раз на запис? Звісно, без проблем. Reddit – A Good Girl's Guide to Murder Podcast. Дописи. Опубліковано користувачем Хедетек Хепротекс 40 хвилин тому. Щодо Гіларі Ф. Вайсман, мені відомо, що Піп заклопотана відстеженням пересувань Джеймі тієї ночі, але мені здається, їй не варто ігнорувати нотатку, знайдену в його сміттєвому кошику. Ми знаємо, що прибиральниця Рейнольдсів приходить щодва тижні в середу, тож нотатку, яку знайшла Піп, могли написати або викинути впродовж останніх 10 днів. А саме в цей період поведінка Джеймі була безладною. Крадіжки – нічні вилазки. Піп вдалося знайти лише одну Гілларі Ф. Вайсман – 84-річну жінку, котра жила в Літл Кілтоні і померла 12 років тому. Тож так, дуже дивно, що Джеймі нещодавно занотував ім'я «давно померлої літньої жінки». Але мені спало нагадку, що в нотаці може йтися зовсім не про людину, а про місце. Якщо Гіларі померла в Літл Кілтоні, вона найімовірніше похована на місцевому цвинтарі. А що, як у нотації йдеться не про людину, а про її могилу? Можливо, це місце зустрічі? На це може вказувати формулювання «Гіларі Ф. Вайсман лів 23 -й». Може, насправді це означає «могила Гіларі Ф. Вайсман на лівому боці цвинтаря о 23 годині». Час і місце зустрічі. Що думаєте? Двадцять два. Піп намагалася не дивитися. Вона відвела очі, але в тому будинку було щось, що приковувало її погляд. Цей будинок просто не міг бути звичайним, тільки не після того, що бачив. Він здавався майже потойбічним, наче довкола нього в повітрі повисла смерть, від чого той неприродно мерехтів, наїжачившись крутим дахом і текстурованою цеглою, як удушив плющ. «Будинок Беллів. Місце смерті Енді Белл». У вікні Вітальний Піп бачила потилицю Джейсона Белла і мерехтіння телевізора навпроти. Схоже, він почув їхні кроки на тротуарі на дворі, бо крутонув головою і витріщився на них. Їхні з Піп погляди зустрілися лише на коротку мить, і Джейсон невдоволено скривився, коли впізнав її. Піп сахнулася і опустила погляд. Вони з Раві покрокували далі, лишають будинок позаду. Та Піп іще довго почувалася так, наче Джейсонів погляд лишив на ній відбиток. «Отже», – сказав Раві Буденно, – «він явно не відчував такого ж бажання поглянути на будинок». «Тобі це підказав хтось на реддіті?» – запитав він, простуючи дорогою, що «вела до церкви на пагорбі». «Так, і це гарна теорія», – сказала Піп. «Я мала б додуматися до цього сама». З'явилися нові зачіпки. Відколи вийшов новий випуск? Ні, сказала Піп, хапаючи ротом повітря від крутого підйому. Попереду вже зринула церква, визираючи з-поміж дерев. Якщо не зважати на «Я бачив Джеймів Маку в Абердині» чи в паризькому Луврі, вони здолали пішохідний міст над швидкісною трасою внизу, де гулафтівок уплітався в шум у її вухах. «Гаразд!» – сказала Піп, коли перед ними постав розділений широкою стежиною по полам цвинтар, що огортав будівлю з обох боків. Той редітор вважає, що лів у записці може означати ліву половину цвинтаря. Тож ходімо сюди, вона звела Равілі вороч зі стежки в довгу смугу трави, що оперізувала пагорб. Куди не поглянь, із неї визирали пласкі марморові плити і високі надгробки, що вишикувалися вигнутими рядами. «Як там її звали?» «Гілларі», – почав Раві. «Гілларі Ф. Вайсман померла 2006 року. Піп звузила очі, вивчаючи могили». Раві крокував поруч. «Тож ти думаєш, що Недда Сільва тобі збрехала?» – запитав він, читаючи імена на могилах. «Не знаю», – відказала Піп. «Але вони не можуть обоє казати правду, адже їхні розповіді суперечать одна одній, тож хтось із них бреше». Або Недда Сільва, або Том Новак. І хай, як мені не хочеться так думати, але, як на мене, у Нед є більше причин брехати. Можливо, Джеймі заходив до неї того вечора, а вона просто не захотіла казати про це у присутності свого хлопця. Він трохи лячний. Як там його звали? Люк? Ітон, так. Або, може, вона не каже мені, що бачила Джеймі, бо не хоче мати нічого спільного із цією справою. Я образила її минулого разу. Або Нед Бреше, бо справді якось причетна. У мене було дивне відчуття, коли я говорила з ними про вечір п'ятниці, наче вони не кажуть мені всієї правди. Але Джеймі бачили на Вівіл Road майже за годину по тому, тож якщо він і справді ходив до Нет, вийшов він звідти живим-здоровим. «Знаю», – сказала піп, – «то нащо брехати про це, що вона приховує?» «Том теж може брехати», – зауважив Раві, схиляючись, щоби прочитати вицвілі літери на надгробку. Може, зітхнула Піп, але чому? І звідки йому знати, що той будинок належить, ну, людині, до якої я придивляюся? Збираєшся поговорити з Нет і ще раз? Непевна, Піп зайшла вище один ряд могил. Варто було б, але не думаю, що Нет захоче. Вона мене щиро ненавидить. І цей тиждень для неї і без того непростий. Я міг би піти, сказав Раві, після суду над Максом. Так, мабуть, відповіла Піп, але від думки, що до того часу Джеймі може не знайтися, щось у її животі обірвалося. Вона пришвидшила крок. «Ми надто повільні! Розійдемося!» «О ні, але ж ти мені так подобаєшся!» Піп вчула усмішку в його голосі, і для цього їй навіть не довелося на нього дивитися. «Ми на цвинтарі, не дуркуй! Вони нас не чують!» – сказав Раві, втягуючи під її поглядом голову в плечі. «Гаразд, добре, я піду в той бік. Він подріботів на інший край подвір'я, щоб іти їй назустріч». За кілька хвилин Піп утратила його з виду за недоглянутим живоплотом, і від цього почало здаватися, що вона тут сама, стоїть у полі імен. На цвинтарі більше нікого не було, і тиша панувала майже опівнічна, хоча була тільки шоста вечора. Піп саме прочесала ще один ряд, не знайшовши ні сліду Гілларі, коли на цвинтарі хтось скрикнув. Вітер спробував віднести голос Раві від неї, але Піп почула й побачила здійняту руку, що махала з понад живоплоту. Дівчина поквапилася туди. «Знайшов?» – запитала вона засапано. «Гіларі Ф. Вайсман» – прочитав Раві із чорної мармурової плити із золотими літерами. Померла 4 жовтня 2006 року. «Люба, матір і бабуся, ти вічно житимеш у нашій пам'яті!» «Це вона!» – сказала Піп, роззираючись. «Це був тихий куточок, відгороджений живоплотом з одного боку і купкою дерев з іншого. Тихе місце, його видно тільки зі стежки на верхівці пагорба». Раві кивнув. «Так, гарне місце для таємної зустрічі, якщо річ саме в цьому. Але з ким він зустрічався? Ми знаємо, що в реальному житті Джеймі ніколи не бачився з Лейлою. А як щодо цього?» Раві вказав на букетик квітів, який лежав на могилі Гілларі. Піп обхопила пальцями целофанову обгортку і з мертвих квітів осипалися засохлі пелюстки. Їх поклали сюди кілька тижнів тому, сказала Піп, помітивши невеличку білу листівку, застромлену поміж квітів. Синє чорнило розповзлося на папері від дощу, але слова все ще можна було прочитати. «Люба, мамо, із днем народження! Сумуємо за тобою щодня! З любов'ю від Мері, Гаррі та Джо!» прочитала вона в голос для Раві. Мері, Гаррі та Джо замислено протягнув Раві. «Ми їх знаємо?» «Ні», – сказала Піп. «Але у виборчому реєстрі немає нікого з прізвищем Вайсман, хто мешкав би в Кілтоні». «Тоді, мабуть, вони не Вайсмани», Звідкись долинуло шурхотіння кроків на висипаній гравієм доріжці. Звук наближався, і Піп та Раві крутонулися на підборах, щоб глянути, хто це. У грудях дівчини щось стислося. Наче її спіймали там, де її не мало бути» коли поза гілок, розчесаної вітром, мерехтливої верби виринув чоловік. Стенлі Форбс явно був не менш приголомшений бачити Раві та Піп, аніж вони його. Він смикнувся і ледь не зойкнув, помітивши їх у тіні. «Дідько, ви мене налякали!» – сказав він, піднісши руку до грудей. «А можна згадувати дідька біля церкви?» – усміхнувся Раві, одразу знімаючи напругу. «Пробачте», – сказала Піп, досі тримаючи в руці засохлий букет. «Що ви тут робите?» – дуже навіть виправдане запитання, на думку Піп. Окрім них, на цвинтарі нікого не було, і їх привела сюди зовсім небуденна справа. Тож, що тут робить він? «Я… е, ем... схоже, це запитання заскочило Стенлі Зненацька. «Я прийшов поговорити з вікарєм. Це для статті, що вийде наступного тижня. А що? Чому ви тут?» – запитав він і собі примружившись, щоби прочитати ім'я на могилі, де вони стояли. «Що ж…» Він уже їх спіймав, отож можна й попитати щастя. Слухайте, Стенлі, почала Піп, ви ж знаєте більшість людей у містечку, правда? Завдяки своїй роботі. Ви знайомі з рідними жінки на ім'я Гілларі Вайсман. У неї має бути донька на ім'я Мері, però, можливо двоє синів чи онуків, яких звати Гаррі та Джо. Стенлі звузив очі, наче це було одне з найдивніших запитань, які він чув від людей, які вистрибували на нього стіні на цвинтарі. Ну так, я їх знаю. «І ти теж, Піп. Це Мері Сайт. Та Мері, що працює зі мною в газеті. У неї є сини Гаррі та Джо». Тієї миті в голові Піп щось клацнуло. «Гаррі Сайт, він працює в книжковому погребі?» – запитала вона. «Так, здається», – сказав Стенлі, переминаючись із ноги на ногу. «Це якось стосується того зникнення, яке ти розслідуєш». Джеймі Рейнольдса, можливо, знизала плечима Піп. На обличчі Стенлі промайнуло щось схоже на розчарування, коли виявилося, що Піп не хоче пояснювати. Ну, пробачте, але їй не треба, щоб за цю історію взявся іще журналіст-волонтер містечкової газети. Це точно не допоможе, а лише заважатиме. Та хто знає, можливо, це не зовсім справедливо, Стенлі надрукував оголошення в Кілтон Мейл, як вона просила, і воно привело до неї людей з інформацією. М додала Піп, але я також хотіла подякувати вам за те, що надрукували оголошення, Стенлі. Ви не мусили, і це дуже допомогло. Тож так. Дякую. За допомогу. Пусте, усміхнувся він, зиркаючи то на неї, то на Раві. І я сподіваюся, ви його знайдете. Точніше, я в цьому впевнений. Він засукав рукави, глянув на годинник. Мені час, вікарій чекає. М. Ем. Так. Гаразд. «Бувайте». Він ніяково помахав їм, чомусь не здійнявши руку вище пояса, а тоді покрокував до церкви. «Гаррі Сайт був одним зі свідків на Вівіл Роуд», – сказала Піп стиха, проведжаючи поглядом Стенлі. «Он як?» – озвався Раві. «Це маленьке містечко. Як не крути?» «Так», – сказала Піп, кладучи висохлі квіти на могилу Гілларі. «Це маленьке містечко, вона не була певна, чи це мало ще якесь значення». Так само не знала, чи їхня знахідка пояснила хоч щось про той папірець із кошика Джеймі, крім імовірності того, що він зустрічався тут із кимось, у цьому самому затінку. Але все це було надто розмитим, надто хистким, щоби стати повноцінною зачіпкою. «Ходімо, треба нарешті доробити той випуск про судове засідання», сказав Раві, беручи піп за руку і переплітаючи свої пальці з її. «Також мені не віриться, що ти подякувала Стенлі Форбсу». Він витріщився на неї із перебільшено приголомшеним виразом, скосивши очі для кращого ефекту. «Припини!» – штурхнула його Піп. «Невже ти була люб'язна в розмові з кимось?» – продовжував дуркувати Раві. «Молодець! Приклею зірочку у твій щоденник, Піп! Заткнися! Двадцять три!» Будинок Рейнольців суворо дивився на неї двома жовтими незмигними вікнами. На щастя, вже за мить її врятувала Джоанна Рейнольдс, яка злегка прочинила двері. Ти прийшла, а жінка запросила Піп середини саме тієї миті, коли в коридорі з'явився Коннор. Дякую, що прибігла так швидко. Пусте, Піп струсила із себе наплічник і черевики. Вони зраві саме закінчили записувати новий випуск про суд над Максом Гастінгсом, де обговорювали двох свідків сторони захисту – університетських друзів Макса, коли зателефонувала Джоанна. «Я думала, це щось термінове», – запитала Піп, зиркаючи то на Джоанну, то на Конора. За зачинених дверей вітальні долинали приглушені звуки телевізора. Схоже, там був Артур Рейнольдс, і він явно досі не хотів мати нічого спільного з розслідуванням. Але Джеймі не з'являвся вже чотири дні. Коли його батько нарешті поступиться, Піп розуміла, важко відступати, коли вже вперся рогом. Але ж він хоча б почав хвилюватися, правда? Так, гадаю, так, Джоанна жестом покликала Піп за собою, крокуючи коридором до сходів, якими вже почав підійматися Конор. «Це щодо комп'ютера?» – запитала Піп. «Ви відгадали пароль?» «Ні-ні», – сказала Джоанна. «Ми досі намагаємося, уже випробували понад 700 варіантів». «Нічого». «Гаразд. Учора я написала кільком фахівцям, побачимо, що вони скажуть, Піп швидко крокувала сходами, намагаючись не наступати Джоанні на п'яти». «То що сталося?» Я послухала перший випуск твого подкасту. Кілька разів, власне, Джоанна говорила квапливо, хапаючи ротом повітря. Мою увагу привернула твоя розмова зі свідками із книгарні, які бачили Джеймі на Вівіл Роуд о 23.40. Щось у тій розмові мене одразу занепокоїло, але я лише щойно зрозуміла, що саме. Джоанна привела і в кімнату Джеймі, досі не прибрану. Коннор вже увімкнув там світло, чекаючи на них. «Це через Гаррі Сайта?» – запитала Піп. «Ви його знаєте?» – Джоанна похитала головою. «Мене непокоїть та частина, де вони говорять про одяг Джеймі». Двоє свідків вважали, що він був у бордовій сорочці, в якій вийшов із дому. Це саме ті люди, які побачили його першими, коли Джеймі йшов їм на зустріч. А інші два свідки підійшли до дверей пізніше, коли Джеймі вже проминув будинок, отож бачили його ззаду». І вони обоє сумнівалися, що він був одягнений у бордову сорочку, натомість казали, що на ньому було щось темніше, з капюшоном і кишенями, бо вони не бачили його рук. «Так, їхні свідчення не збігаються», – сказала Піп. Але таке іноді трапляється із дрібними подробицями в історіях очевидців. Джоаннині очі спалахнули життям, пропалюючи доріжку на обличчі Піп. «Так, спершу думаєш, що ті двоє бачили його в сорочці, бо всі знають, що Джеймі мав бути в ній. Але що, як інші двоє мали рацію? Ті, хто бачив його в чорній ковтині з каптуром, у Джеймі є така, на блискавці. Він носить її постійно. Якщо вона була розстебнута, то, може, спереду її було не видно, і свідок зосередився б тільки на бордовій сорочці. «Але на ньому була тільки сорочка, коли він вийшов із дому в п'ятницю», – сказала Піп, зиркаючи на конора. І він не мав нічого із собою, ні наплічника, ні сумки. «Маєш рацію?» – утрутився Конор. «Я спершу казав те саме. Але...» – він показав на маму. «Але...» – підхопила Джоанна. «Я обшукала весь будинок. Увесь. Його шафу, шухляди, усі ці купи одягу, кошик для білизни, купу на шафки в нашій спальні, у кімнатах Конора та Зої. Чорної ковтини Джеймі ніде немає. Її немає в домі. Подих Піп застряг у горлі. Немає. «Ми перевірили все тричі. Усі місця, де вона могла бути, – сказав Конор. – Шукали останні кілька годин. Її немає. Отже, якщо вони мають рацію, – сказала Джоанна, – якщо ті двоє свідків мали рацію та бачили Джеймі в чорній ковтині, то…» Тоді Джеймі повертався додому, – сказала Піп, здригнувшись від морозу, що пробіг шкірою, перевертаючи все в її животі і підкошуючи коліна. У проміжку між Рейвахом і Вівіл Роуд Джеймі повертався додому. «Сюди», – сказала Піп, роззираючись новими очима, обмацуючи безладно розкидані купи одягу. Можливо, це Джеймі квапливо шукав свою ковтину. І те розбите горня біля ліжка, може теж наслідок його поквапу. Ніж, який зник із кухні. А якщо це Джеймі взяв його? Якщо саме для цього він і повертався? «Так, саме так», – сказала Джона, «Я подумала те саме. Джеймі повертався додому. Вона сказала це з такою надією в голосі, з такою неприкритою тугою. Її хлопчик був удома. Наче те, що сталося потім, коли він знову пішов і більше не повернувся, жодним чином не скасовувало цього факту». «Отже, якщо він повертався і забрав ковтину», – сказала Піп, навмисне не згадуючи про зниклого ножа. Це було десь між за чверть одинадцятою, коли він пішов із Гаймур і приблизно 25 хвилин по 11-й, бо дорога пішки звідси до Vivil Road займає не менше 15 хвилин. Джоанна кивнула, жадібно вбираючи кожне її слово. Але Піп затнулася, а тоді почала знову, цього разу повернувшись до Конора. Так було простіше. Але ж твій тато повернувся з пабу десь о 23:15, чи не так? Усе одно відповіла Джоанна. Так, приблизно тоді Звісно ж, Артур не бачив Джеймі. Отож, схоже, що він встиг зайти додому і вийти до того, як Артур повернувся. «А ви питали його про це?» – несміливо промовила Піп. «Про що? Про ту ніч?» «Так, звісно», – відрізала Джоанна. «Він повернувся з пабу десь о 23.15, як ти й кажеш, і не бачив Джеймі. Отже, Джеймі мав повернутися раніше, правильно?» – запитав Конор. «Правильно», – сказала Піп, хоча думала зовсім не це. Вона думала про те, що Том Новак бачив, як Джеймі заходить до будинку до да Сільви на крослейн о 22 годині 50 хвилин. Чи був у нього час на те й інше? Зайти до Нед, дійти додому та знову піти? Ні, навряд. Принаймні не до того, як Артур повернувся із пабу. Але батько сказав, що повернувся додому о 23 годині 15 хвилин і не бачив Джеймі. Щось тут не сходилося. Або Джеймі взагалі не ходив до нет, повернувся додому раніше і пішов до 23.15, коли повернувся Артур. Або він був у нет недовго, тоді повернувся додому, коли батько вже був там. Але просто не помітив Джеймі. Чи помітив, але чомусь бреше про це. «Піп?» – промовила Джоанна. «Даруйте!» – озвалася Піп, вирвана з роздумів. «Я сказала, що знайшла ще дещо, поки шукала ковтину Джеймі». Джоанині очі потьмяніли, коли вона повернулася до білого кошика для білизни в кімнаті Джеймі. «Я все тут перебрала», – сказала вона, відкидаючи кришку і беручи з кошика якийсь одяг. І це було приблизно посередині. Вона підняла одежину за плечові шви і показала піп. Це був сірий бавовняний джемпер. Спереду дюймів за п'ять під комірцем темніли плями від крові. Вже червонувато бурі. Усього сім плям, усі не більші за сантиметр, а ще довга розтерта смуга крові на манжеті рукава. От лайно, нахилилася Піп, роздивляючись кров. Це джемпер, що був на ньому в день народження, сказала Джоанна. І справді дівчина впізнала його з оголошення про зникнення Джеймі. Тієї ночі ти чув, як він виходить із дому, правда ж? Запитала Піп Конора. Ага, може того вечора він ненароком поранився десь удома? Джоана похитала головою. Коли він лягав спати, усе було гаразд. Він був радісний. «Схоже, що це накрапало згори, це не бризки крові», – сказала Піп, обводячи пальцем плями. А рукав має такий вигляд, наче ним витерли джерело кровотечі. «Це кров Джеймі?» – запитала Джоанна, а її кров відлинула від обличчя хто зна куди. «Можливо, наступного дня ви не бачили на ньому якихось порізів чи саден?» «Ні», – відповіла Джана тихо. «Нічого такого не було видно». Це може бути чуясь кров, бовкнула Піп, міркуючи в голос, про що одразу ж пошкодувала. Обличчя Джоани осунулося, і з ока впала єдина сльоза, огинаючи контури викривленого обличчя жінки. «Пробачте, Джоанно», – сказала Піп, – «я не мала». «Ні, ти тут ні до чого», – відповіла жінка тремтливим голосом, повертаючи джемпер у кошик. і ще дві сльози вирвалися на волю і кинулися навперегони до її підборіддя. Просто почуваюся так, наче зовсім не знала свого сина. Коннор підійшов до мами, огорнув її обіймами. Джоана знову наче зменшилася, цілком зникла в його руках, схлипуючи на синових грудях. Жахливий тваринний звук піп було боляче його слухати. Усе гаразд, мамо, прошепотів Коннор їй у волосся, зиркаючи на піп, але та не знала, як їх утішити. Зрештою Джоана вирнула з Конорових обіймів, сірбаючи вогко і марно витираючи очі. «Я його не впізнаю», – сказала вона, втупившись у сірий джемпер. «Намагається вкрасти гроші у твоєї мами, тижнями бреше нам про своє звільнення. Вдирається в чужий дім посеред ночі, щоби вкрасти годинник, який йому не потрібен. Прокрадається кудись у ночі. Повертається додому із чуєюсь кров'ю на одязі. «Я не впізнаю цього, Джеймі», – сказала вона і заплющила очі, наче уявляла перед собою свого сина, того, якого знала. «Це не він». Він би такого не зробив. Він не така людина. Він добрий, співчутливий. Джеймс заварює мені чай, коли я повертаюся із роботи, питає, як минув мій день. Ми говоримо про свої почуття. Ми з ним команда, і так було ще з його народження. Я знаю все про нього, але зараз не знаю нічого. Піп з Ненацька усвідомила, що теж дивиться на скривавлений джемпер. Не може відірвати від нього погляду. Ми чогось не розуміємо, сказала Піп. Має бути якась причина. Він не міг просто змінитися у 24, наче клацнув перемикачем. Цьому є якась причина, і я її з'ясую. Обіцяю. Я просто хочу, щоб він повернувся. Джоана стиснула конорову руку, зустрічаючись із піп-поглядом. Я хочу, щоб наш Джеймі повернувся, той, який кличе мене Джо-мамою, бо знає, що я завжди сміюся з цього. Він так називає мене ще з трьох років, відколи вперше дізнався, що в мами є ім'я. Почав називати мене Джомама, щоб я водночас і лишалася його мамою, і знову мала власне ім'я, Джоана сьорбнула носом. І цей звук застряг і заторохтів у ній, від чого її плечі затремтіли. що як я ніколи більше не почую від нього цього прізвиська. Але її очі були сухі, наче вона виплакала Гетюса і спорожніла. Піп також упізнала погляд Конора, коли він обвив руку довкола материних плечей. Страх. Стиснув їх міцно, наче лише так міг утримати маму в купі. Піп розуміла, що зараз вона зайва, що не може втручатися. Треба лишити їх наодинці. «Дякую, що покликали мене і розповіли про ковтину», – сказала дівчина, поволі крокуючи до дверей кімнати Джеймі. «З кожним клаптиком інформації ми стаємо на крок ближчими. Я... Мені ще треба записати новий випуск і відредагувати його». «Може, хтось із комп'ютерних фахівців відповів мені щось?» Вона кинула погляд на закриту кришку ноутбука Джеймі, тягнучись до дверної ручки. «У вас знайдеться великий пластиковий зіп-пакет з тих, в яких зберігають у холодильнику продукти?» Коннор спантеличено звів брови, але кивнув. «Покладіть у нього джемпер Джеймі», – продовжила Піп. «І тримайте його у прохолодному місці, якнайдалі від сонця. Добре. Бувайте», – сказала Піп. Хоча з її губ зірвався лише глухий шепіт. Дівчина покрокувала коридором, але вже за три кроки щось її зупинило. Якийсь клаптик думки, що вертівся надто швидко, аби його можна було спіймати. Зрештою Піп схопила його і повернулася до дверей кімнати Джеймі. «Джомама?» – запитала вона. Так, Джоана Спроквела підняла на неї погляд, наче він був заважкий. Тобто, ви пробували Джомаму? «Даруй?» «Пробачте, я про пароль Джеймі», – сказала Піп. «Ні», – озвалася Джоанна, нажахано зиркаючи на Конора. «Коли ти сказала про прізвиська, я думала, йдеться про те, як ми називали Джеймі». «Нічого страшного, це може бути що завгодно, сказала Піп, крокуючи до столу Джеймі. «Я можу сісти». Звісно, Джоанна стала за одним її плечем, Конор за іншим спостерігаючи, як Піп відкриває ноутбук. У мертвому екрані відобразилися їхні обличчя, розтягнуті і примарні. Піп натиснула кнопку «Живлення» і на моніторі знову засинів екран авторизації із пустим віконцем для пароля, що втупилося в неї. Вона написала «Джомама», дивлячись, як у білому віконці літери по черзі мутують у дрібні чорні кружальця. Завмерла, затримавши палець над кнопкою «Введення», гостро відчуваючи в кімнаті раптову тишу, Джоана і Конор затамували подихи. Натиснула кнопку, але одразу ж «Неправильний пароль». Джоанна і Конор за її спиною одночасно розчаровано видихнули, і чийсь подих розвіяв волосся Піп. «Пробачте», – сказала Піп, намагаючись не озиратися на них. «Варто було спробувати, або, може, не було. Може, варто намагатися іще». Піп написала це ще раз, цього разу замінивши літеру «о» на «0». Неправильний пароль. З одиницею після слова. Тоді із двійкою. Тоді з одиницею, двійкою, трійкою. А тоді з одиницею, двійкою, трійкою, четвіркою. Усе те саме з нулем і без нуля, замість О, неправильний пароль, з Д, з Д, з М -ем на початку мами, з М, -ем. піп повісила носа, зітхаючи. Усе гаразд, Конар поклав руку їй на плече, ти спробувала. Фахівці зможуть його зламати, правда ж? Так, якщо хтось із них відповість на її імейл. В очевидь, ні в кого не було на це часу, і це було жахливо і неправильно, бо в усіх був час, окрім піп, окрім Джеймі. Але здатися було б надто просто, Піп ніколи цього не зробила б. Тож вона спробувала ще одне. Джоанно, якого року ви народилися? Ох, 66-го, відповіла та. Але навряд чи Джеймі це знає. Піп написала «Джомама» 66 і натиснула «Ентер». Неправильний пароль. Екран глузував із неї, і Піп відчула, як усередині хвилею здіймається гнів, від якого руки свербіли схопити кляту машинерію і кинути нею об стіну. Щось гарячий, первісне всередині, що вона виявила в собі лише рік тому. Вона чула, як Конор повторює її ім'я, але воно більше не належало людині, яка сиділа за столом. Та Піп усе ж опанувала цю істоту, змусила її відступити, прикусила язика та спробувала ще раз гепаючи по клавішах. Джомама 66. Неправильний пароль. Срака. Джомама 1966 року. Неправильний. Срака. Джомама 1966. Непр. Срака. Джомама 66. Вітання. Стривайте, що? Піп втупилася в місце на екрані, де мало бути написано неправильний пароль. Та натомість там з'явилося кільце завантаження, що вертілося і вертілося, відбиваючись у її зіницях. А тоді те слово «вітання». Ми зайшли Піп підскочила зі стільця, удавившись напівкашлем напівсміхом, що вирвався з її горла. «Ми зайшли?» Джоана спіймала слова Піп, викривила їх запитально, з недовірою. «Джнор, мама, 66!» – сказав Конор, переможно здіймаючи руки. «Це воно! Ми це зробили!» Піп і сама не знала, як це сталося. Усе заволокло дивною пеленою. І лише потім усвідомила, що вони всі безладно обіймаються – Підпривітальне цвірінькання ноутбука Джеймі. 24. Ви впевнені, що хочете це бачити?» запитала Піп, звертаючись переважно до Джоанни. Дівчина тримала палець на сенсорною панелю, готуючись відкрити історію Джеймі в Google Хромі. «Ми не знаємо, що там буде». «Я розумію. Джоанна міцно стиснула спинку стільця, не зрушивши з місця. Піп зиркнула на Конора, і той теж кивнув. «Добре». Вона клацнула і в новій вкладці розгорнулася історія браузера Джеймі. Останній рядок був датований п'ятницею, 27 квітня, 17.11. Джеймі був на Ютубі, дивився добірку зі смішними падіннями. Були й інші записи з того дня. Він був на Reddit, знову на Ютубі, читав про цілу купу всього на Вікіпедії, від тамплієрів до тонкої людини. Піп прогортала на попередній день, і її увагу привернув один запис – у четвер. За день до зникнення Джеймі двічі заходив на сторінку Лейли Мід в інстаграмі. Він також шукав Недда Сільва зґвалтування суд Макс Гастінгс, що привело його на вебсайт Піп a good girl's guide to де Джеймі, схоже, послухав їхній із випуск про останні засідання. Піп пробігла очима по переліку за попередні дні. Усю його читанину на Реддіті і Вікіпедії – Усі переглянуті на Нетфліксі серіали. Вона шукала хоч щось незвичне. По-справжньому незвичне, а не чудернацькі статті на Вікіпедії. Вона прогортала понеділок, тоді перейшла до попереднього тижня, і саме там, дещо нарешті змусило її зупинитися. Пошуковий запит у четвер, 19 квітня, у день народження Джеймі. Він написав, що вважається тілесним ушкодженням. Тоді, погортавши трохи результати, запитав, як битися. «Це дивно», – сказала Піп, тицяючи в той рядок пальцем. Джеймі шукав це ввечері у свій день народження, о 23.30. Тієї ночі, коли ти, Коннере, бачив, як він виходить із дому. Також тієї ночі він повернувся із кров'ю на джемпері, Піп зиркнула на сірий светер, що досі лежав зім'ятий у кошику для білизни. Схоже, Джеймі знав, що тієї ночі може спалахнути сутичка. Скидається на те, що він готувався до неї. «Але Джеймі ніколи раніше не бився, тобто це ж очевидно, йому довелося гуглити, як це робиться», – сказав Конор. Піп хотіла сказати про це ще щось, але тоді в око їй упав іще один пошуковий запит нижче в переліку. У понеділок, 16 квітня, за кілька днів до того, Джеймі написав у пошуковому рядку «Деспотичний батько». Піп відчула, як у легенях щось стислося, та опанувала себе і худко прогортала той рядок, перш ніж його побачила решта. Та все ж не могла викинути його з голови, і тепер не могла припинити думати про ті бурхливі сварки, про Артурову байдужість до зникнення старшого сина, про можливість того, що пізніше в той вечір шляхи Джеймі та його батька все ж перетнулися вдома. Зненацька Піп украй гостро усвідомила той факт, що Артур Рейнольд саме зараз сидить у кімнаті під нею, і його присутність там почала видаватися майже фізичною, наче просочувалася крізь килим. «А це що?» – зненацька сказав Конор, від чого Піп аж смикнулася. Вона стала неуважною, відсторонено нагортаючи результати, але тепер зупинилася, втупившись туди, куди показував Конор. У вівторок, 10 квітня, о першій годині, -годині 26 хвилин, починалася дивна низка пошукових запитів, першим який був рак мозку. Джеймі зайшов на дві сторінки на сайті Національної служби охорони здоров'я. Одна була про пухлини мозку, інша про злоякісні пухлини мозку. За кілька хвилин Джеймі повернувся в Гугл і пошукав неоперабельні пухлини мозку. А тоді відвідав сторінку якоїсь благодійної організації, присвяченої боротьбі з раком. Тієї ночі він зробив іще один запит у Гуглі. Рак мозку – клінічні випробування. Гм, протягнула Піп. Звісно, я теж щодня шукаю купу всього в інтернеті, і Джеймі явно теж, але це не здається мені звичайною допитливістю. Це щось умисне, цілеспрямоване. «Ви знаєте когось, хто хворіє на рак мозку?» – запитала Піп Джанну. Та похитала головою. «Ні! Можливо, Джеймі розповідав про когось такого?» Тепер Піп повернулася до Конора. «Ні, ніколи!» Вона хотіла запитати ще дещо, але не змогла. Що як Джеймі шукав інформацію про рак мозку, бо довідався, що сам хворіє? Ні, це неможливо. Навряд чи йому вдалося б приховати таке від матері. Піп спробувала прогортати нижче, але далі нічого не було. Схоже, тоді Джеймі стер свою історію. Вона саме збиралася згорнути вкладку, коли помітила ще кілька пошукових запитів, які причаїлися між сторінками про рак мозку та відео з собаками, що ходять на задніх лапах, рядки, по яких хвилину тому вона лише пробігла очима, не вчитуючись. За дев'ять годин після того, як Джеймі читав про рак мозку, мабуть, у цьому проміжку він спав. Джеймі запитав Гугл. «Як заробити гроші швидко», а тоді клацнув на статтю із назвою «11 легких способів швидко заробити». Це, звісно, був не найдивніший запит, який можна побачити на комп'ютері 24-річного хлопця, що досі живе з батьками. Однак він привернув увагу Піп через збіг у часі. Усього за день після того запиту мама Піп спіймала Джеймі на спробі вкрасти гроші із кредитки її компанії. Це мало бути якось пов'язано. Але чому Джеймі прокинувся у вівторок, 10 квітня, із раптовою відчайдушною потребою у грошах? Щось мало статися за день до того. Схрестивши пальці, Піп написала Instagram в пошуковому рядку. Наразі це було найважливішим. Доступ до особистого листування Джеймі та Лейли, адже це могло б допомогти ідентифікувати Кетфішерку. «Будь ласка, нехай паролі Джеймі будуть збережені у браузері, будь ласка, будь ласочка». Розгорнулася домашня сторінка інстаграму, профіль Джеймі Рейнольдса з усіма нутрищами. Так засичала Піп, але її урвало гучне дзищання. Це був телефон у її задній кишені, що надто гучно завібрував об стілець. Піп вийняла його. Телефонувала мама, і зиркнувши на час, Піп одразу зрозуміла чому. Була вже 22 годину, завтра до школи, і вдома вона отримає за це нагоріхи. Піп зітхнула. «Треба йти, сонечко!» Схоже, Джоанна зазирнула в екран з-за плеча. М, так, мабуть, варто, ви не заперечуєте, якщо я візьму ноутбук Джеймі з собою, щоб ретельніше прочесати його сторінки в соцмережах і таке інше. Завтра повідомлю вам про свої знахідки, а ще вона думала, що Джеймі, мабуть, не хотів би, щоб мама і молодший брат читали його особисте листування із Лейлою, особливо, якщо воно було, ну, не таким, яке можна було б читати мамі та брату. Так-так, звісно, сказала Джоанна, легенько торкнувшись рукою плеча Піп. Ти єдина, хто насправді знає, що з усім цим робити. Конор кивнув із тихеньким, ага. Але Піп бачила, що йому кортіло піти з нею, що він хотів, щоб реальне життя нарешті припинило заважати. Школа, батьки, час. Напишу вам одразу, якщо знайду щось важливе, запевнила його Піп, повертаючись до комп'ютера, згортаючи хром і повертаючись на домашній екран із темою роботів. На ноутбуці стояла 10-та Windows, і Джеймі чомусь перемкнув її в режим планшета, що спершу спантеличило піп, доки та шукала браузер, захований під квадратиком Microsoft Word. Піп потягнулася до кришки, щоби закрити ноутбук, і знічив я пробігла очима по решті застосунків на екрані. Excel 4, от SkyGo Fitbit. Піп завмерла, так і не закривши ноутбук. Щось зупинило її бліді паростки ідей що ще остаточно не сформувалася. Фідбіт? повернулася вона до Конора. «Так, пригадуєш, тато купив йому на день народження годинник, але було очевидно, що Джеймі його не хотів, правда ж?» – повернувся Конор до мами. «Ну, ти ж знаєш, Джеймі неможливо обрати подарунок. Ваш тато просто хотів купити щось корисне. Мені це здалося гарною ідеєю. Тон Джоанни став гострим, наче вона зібралася захищатися». «Знаю», – просто сказав. Конор повернувся до Піп. Тато створив для нього профіль і завантажив застосунок на телефон і ноутбук Джеймі, бо вважав, що сам він цього ніколи не зробить, і мабуть мав рацію. Відтоді Джеймі завжди носив того годинника, аби тато не... Тобто для тата, закінчив він, сторожко зеркнувши на матір. «Стривайте», – сказала Піп, і та ідея в її голові нарешті визріла, тиснучи на мозок. «То це й був той чорний годинник, що був на Джеймі в ніч його зникнення?» Так, поволі, непевно протягнув Коннор. Він розумів, що Піп хилить кудись, але поки не додумався до того самого. О, Боже! Слова хрипко вирвалися із її рота. А що це за модель? Він відстежує місце перебування? Джоана відсахнулася, наче енергія Піп якимось чином передалася їй. «Я зберегла коробку, стривай!» – сказала вона і вибігла з кімнати. «Так, так, відстежує!» – сказав Коннор засапано, наче це він зірвався бігти. Це значить, що ми зможемо з'ясувати де він зараз. Піп зрозуміла, що він не чекає від неї відповіді. Не марнуючи часу на слова, вона клацнула на за застосунок «фідбіт» і втупилася в барвисте вікно, що вискочило на екрані. Ні, повернулася в кімнату Джоанна, читаючи з принесеної коробки. Тут нічого про це не сказано. Ця модель відстежує лише частоту пульсу, фізичну активність і якість сну. Але ПІП вже й сама це з'ясувала. На панелі керування застосунку були тільки віконця кількості кроків, частоти пульсу, спалених калорій, сну і активних хвилин. Але під відповідними піктограмами не було значень, а щоразу ті самі слова. Дані відсутні. Синхронізуйте пристрій. Це станом на сьогодні, четвер, перше травня. ПІП розгорнула в застосунку календар і клацнула на вчорашній день. Те саме. Дані відсутні. Синхронізуйте пристрій. «Що це означає?» – запитав Коннор. «Що зараз на ньому немає годинника?» – сказала Піп. «Або що він надто далеко від його телефона, щоби дані синхронізувалися?» Та коли Піп проклацала неділю і суботу і перейшла на п'ятницю, віконце за стосунку нарешті ожило й замайоріло замкненими кільцями зеленого та помаранчевого кольорів довкола піктограм. А замість слів про синхронізацію з'явилися числа – Пройдені того дня 10 793 кроки, 1649 спалених калорій. Графік частоти пульсу наїжачився пістрявими шпичаками. Серце Піп теж відреагувало на це, заколотившись у кінчиках її пальців, що ковзали сенсорною панелью ноутбука. Піп клацнула на значок черевика і розгорнула нове вікно, де кількість пройдених того дня кроків була розбита на години стовчиковою діаграмою. «О господи!» – сказала Піп, роздивляючись останні кілька стовпчиків. Тут є дані після того, як Джеймі бачили востаннє. Дивіться, вона тицнула на них пальцем, і Джоанна та Конор нахилилися іще ближче до неї, теж вбираючи кожнісінький піксель. Він йшов аж до самої півночі. Отож, після 23.40, коли його бачили на Вівіл Road, він пройшов. Піп клацнула на стовпці між 23:30 і 00, щоби вирахувати точне число. «Одну тисячу двадцять вісім кроків. Яка це відстань?» – запитала Джоанна. Зараз погуглю, озвався звався Конор, клацаючи на телефоні. «Трохи менше милі. Чому він зненацька зупинився о півночі?» – запитала Джоанна. «Бо дані перейшли на наступний день», – сказала Піп, натиснувши чорну стрілку, щоби повернутися на п'ятничну панель даних. Перш ніж перемкнутися на суботу, вона помітила дещо на графіку частоти пульсу Джеймі та збільшила його на екрані. Скидалося на те, що частота серцебиття Джеймі у стані спокою була приблизно 80 ударів за хвилину і трималася на цьому рівні майже весь той день. Та о 17.30 на графіку була групка шпичаків, де частота пульсу Джеймі сягала майже сотні ударів за хвилину. Зі слів Конора, саме тоді його брат сварився із батьком. Відтак пульс на кілька годин сповільнився, а тоді знову прискорився до 90 і з чимось коли Джеймі йшов за стелою Чепмен на вечірку, тоді зріс іще раз, коли Джордж бачив, як Джеймі розмовляє телефоном на дворі, найімовірніше, із Лейлою. Відтак частота серцебиття трималася на рівні ста, поки Джеймі йшов. Після 23-40, коли його бачили на Вівіл Роуд, воно ще злегка пришвидшилося, сягнувши ста трьох ударів за хвилину опівночі. Чому його серце калатало так швидко? Він біг чи був наляканий? Відповідь мала ховатися в суботніх даних. Піп перемкнулася на суботу і одразу помітила, що дані за той день не повні, бо кольорові кільця денних норм ледь почали заповнюватися. За той день Джеймі пройшов усього 2571 крок. Піп розгорнула повну інформацію про кроки, і щось важке й холодне м'тью затягнуло її шлунок кудись у ноги. Усі ті кроки годинник нарахував у проміжку між 0000 і 0030, а далі – нічого, жодних даних. Стопці зникли, на осі вишикувався цілий рядок нулів. Але в тому часовому проміжку також був короткий період, коли Джеймі не зробив жодного кроку. Схоже, у цей час він стояв або сидів. Це було о півночі. Джеймі не рухався кілька хвилин, але вже о 005 знову зрушив із місця і йшов, аж поки всі дані припинили надходити о 0030. Просто вривається про белькотів Конор, і той порожній вираз у його очах знову повернувся. Але це чудово, сказала Піп намагаючись відірвати його погляд від того місця, до якого він прикипів. Ми можемо скористатися цією інформацією, щоб визначити, куди йшов Джеймі і де він був опів на першу ніч. Графік кроків каже нам точний час того, що сталося, хай що це було. І це, Джоано, збігається із вашим недоставленим повідомленням о 036. За цією інформацією ми можемо також вирахувати, де це сталося. Отже, о 23.40 Джеймі бачили на вигині Вівіл і з цієї точки Джеймі пройшов усього 2024 кроки, перш ніж на кілька хвилин зупинитися. Тоді він зробив іще 2375 кроків, і місце, куди вони його привели, і є місцем події. Хай що це було. Ми можемо скористатися цими даними, щоб окреслити периметр від точки на Вівіл Роуд, де його бачили в останнє. А тоді пошукаємо в цій зоні сліди Джеймі чи підказки щодо того, куди він пішов. Це добре, я серйозно. Конорові губи слабко викривилися, але ця бліда усмішка так і не торкнулася його очей. Джоанна теж мала наляканий вигляд, але її вуста були стиснуті рішуче. Телефон Піп знову завібрував у кишені, але дівчина проігнорувала його і повернулася на приладову панель, щоби поглянути на суботній графік частоти серцебиття Джеймі. Почався він із високих значень, понад 100 за хвилину, а в проміжку, коли Джеймі не рухався, його пульс, як не дивно, лише пришвидшувався. Коли він знову почав йти, частота пульсу зросла аж до 126 ударів за хвилину. Тоді був спад, хоч і незначний, поки Джеймі долав ті 2375 кроків. Затим, в останні кілька хвилин до 0030, його пульс зріс до 158 ударів за хвилину а тоді впав до нуля. Зі 158 ударів за хвилину одразу до нуля. Відтоді жодного удару. Схоже, Джоана подумала про те саме, бо з її горла вирвався зойк, жалібний і гортанний, що розірвав її горло, змусившись діняти руки до обличчя, аби втримати в собі той стогін. Після неї та думка відвідала Конора. Хлопець роззявив рота, а його очі забігали стрімкою-несхідною кривою на графіку. Його серце зупинилося. Сказав він так тихо, що Піп ледь розчула його, а грудна клітка хлопця дрібно заходила ходором. Він... Невже він... Ні-ні, сказала Піп твердо, здіймаючи долоні. Хоча це була брехня. Вона відчувала такий самий страх, як і решта. Але свій їй довелося заховати. Тут вона була не для цього. Це зовсім не так. Це тільки означає, що годинник припинив реєструвати серцебиття Джеймі. Зрозуміло, він міг його зняти. От і все. Будь ласка, не думайте про таке. Але з облич Конора та Джоанни було зрозуміло, що вони більше її не чують. Їхні погляди прикипіли до тієї кривої, що тягнула за собою у безвість. Та думка була чорним проваллям, що живилося крихтами надії, яка в них лишилася, і жодні запевнення Піп, жодні, не могли б цю прірву заповнити. Назва файлу. Нотатки у справі 4.docx. Ледь не отримала інфаркт, коли згадала, що в особисті повідомлення в Інстаграмі не можна зайти з комп'ютера, а тільки з мобільного застосунку. Але не біда. Я змогла вільно зайти в електронну скриньку Джеймі, і саме на неї була зареєстрована його сторінка. Я надіслала запит на зміну пароля, підтвердила його з електронної пошти, а тоді зайшла в профіль Джеймі зі свого телефона. Одразу розгорнула особисте листування з Лейлою Мід. Повідомлень було небагато. Вони спілкувалися днів вісім. Скидається на те, що спершу вони зустрілися в Тіндері, тоді Джеймі переніс листування в Інстаграм, а тоді вони вирішили перейти у WhatsApp, де я вже не зможу їх читати. Ось початок їхньої розмови. Знайшов тебе? Молодець. Але не те, щоб я від тебе ховалася. Як день? Усе добре, дякую. Щойно приготував найкращу вечерю за всю історію світу. І цілком можливо, що я найкращий кухар у Всесвіті а ще ж скромний. Ну, продовжуй, що готував. Може, колись приготуєш те саме для мене. Можливо, я трішечки перебільшив. Власне, це просто були макарони із сиром. Більшість їхніх повідомлень саме такі. Довгі низки буденних теревень і флірту. На третій день вони з'ясували, що обоє люблять гострі картузи. І Джеймі зізнався у мрії всього свого життя. Стати гангстером із 20-х. Складається враження, що Лейлу справді дуже цікавить Джеймі. Вона постійно запитує його про щось. Але я помітила й доволі дивні моменти. «Здається, ти казав, у тебе скоро день народження?» «Ага. Тридцятка. На секундочку. То які плани? Вечірка? Запросиш рідних?» «Я не дуже люблю вечірки, якщо чесно. Може, влаштуючись маленьке, повайбую із друзями». Це привернуло мою увагу, бо я ніяк не могла зрозуміти, чому Лейла гадає, що Джеймі на шість років старший, що йому двадцять дев'ять, майже тридцять. Відповідь на це я отримала трохи згодом. Та коли вперше прочитала це то відразу згадала слова містера Кларка. Лейла прямо запитала про його вік, кілька разів порушувала цю тему в розмові. Дивно ще й те, що містерові Кларку теж 29, майже 30. Може це тільки збіг, але мені це здається вартим уваги. Ще я зауважила, що вони обоє постійно говорять про Джеймі так, наче він живе сам у невеличкому будинку в Кілтоні. А це ж зовсім не так. Знову ж таки, я все зрозуміла, коли дочитала їхнє листування в інсті до кінця. «Сподіваюся, колись зустрінемося. Звісно, було б круто». «Слухай, Лейло, я мушу в дечому тобі зізнатися. Мені не просто це писати, але ти мені дуже подобаєшся. Дуже. Я ще ніколи не мав ні до кого таких почуттів. Отож, хочу бути з тобою чесним. Мені не 29, мені за кілька тижнів буде 24. І я неуспішний інвестиційний менеджер у фінансовій компанії в Лондоні, я збрехав. Я працюю в реєстратурі фірми, куди мене влаштували друзі-сім'ї». У мене немає власного будинку. Я досі живу з батьками та братом. Вибач, я не збирався нікого вводити в оману, особливо тебе. Я вже навіть не знаю, чому набрехав про все це на своїй сторінці. Я створив її, коли мені було дуже погано. Я ненавидів себе та своє життя, тож, гадаю, просто вигадав людину, якою хотів би бути, аби не бути справжнім. Це було неправильно і мені соромно. Але я сподіваюся одного дня стати тим чоловіком, якого описав. І зустріч із тобою мене до цього надихнула. Пробач мене, Лейло. Я зрозумію, якщо ти розсердишся. Але якщо захочеш, я буду дуже радий спілкуватися із тобою далі. З тобою все здається простішим. Це ду-у-у вже цікаво. Зустріч двох кетфішерів Джеймі збрехав у Тіндері про свій вік, роботу, житло. І він сам розумів, чому зробив це. Через ненависть до себе. Цікаво, чи ця його невпевненість пов'язана з тим, що сталося між ним і Недда Сільвою, Джеймі явно гостро переживав утрату дівчини, до якої був небайдужий, і порівнював себе зі старшим Люком Ітоном. Власне, інтуїція підказує мені, що Люкові може бути 29, і Джеймі обрав саме цей вік, щоби почуватися впевненіше, адже вважав саме зрілість причиною, з якої не отобрала Люка, а не його. Після того довгого повідомлення Лейла не відповідала Джеймі три дні. Весь цей час він намагався достукатися до неї. Аж поки знайшов дещо, що спрацювало. «Лейло, будь ласка, напиши хоч щось. Дозволю все пояснити. Мені страшенно шкода. Я не хотів тебе засмутити. Я зрозумію, якщо ти більше не захочеш мене чути. Але ти не заблокувала мене, отож, може у мене все ще є шанс? Лейло, будь ласка, не мовчи. Ти мені дуже небайдужа. Я зроблю для тебе будь-що. Будь-що? О, господи, привіт. Так, що завгодно. Я на все готовий заради тебе. Присягаюся. Обіцяю». Округа. Напишеш свій номер, кодімо у WhatsApp. Я такий радий, що ти знову зі мною розмовляєш. Мій номер 077 009 00472. Не знаю, але від цієї розмови мене дрижаки беруть. Вона ігнорує його три дні, а потім повертається з тим. Будь-що. Це моторошно, але може я думаю так лише через ту коротку чудернацьку онлайн-зустріч із Лейлою. Хто вона така? У їхній розмові з Джеймі я не знайшла жодної зачіпки, що допомогла б ідентифікувати Лейлу. Вона дуже обережна та знає, що робить. Говорить про себе небагато і немало, аби нічого не видати, проте й не здатися підозрілою. Якби ж тільки вона дала Джеймі свій номер замість того, щоби просити його. Тоді я була б у зовсім іншому становищі. Я могла б зателефонувати Лейлі безпосередньо або з'ясувати, кому належить цей номер. Натомість мене досі мучать ті самі два запитання, на які не маю відповідей. Хто така Лейла насправді? І яку роль вона відіграла у зникненні Джеймі? Інші спостереження. Почитала трохи в інтернеті про частоту пульсу, бо хотіла краще розуміти, що саме побачила на тих графіках. Тепер шкодую про це. Частота серцебиття Джеймі зросла до 126 ударів за хвилину, в той короткий період спокою о 0 а тоді підстрибнула аж до 158 ударів незадовго до того, як дані припинили надходити. Але фахівці стверджують, що така частота пульсу може спостерігатися в людини, що перебуває в стані критичного стресу. Середа. П'ята доба після зникнення. 2 травня. Добровольча група з пошуків зниклого Джеймі Рейнольдса. Приватно. Організаторка події. Піп Фіц Амобі. Сьогодні о 16.30. Середня школа Літл Кілтона, Кілтон Грамар Драйв, Літл Кілтон